Amma ba'du fa'inna aslaqal hadisi kitabullah Wa khairal hadjihadju muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarbal umuri muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin fin'ar <coughs> Ahibatifillah Para pemirsa Raja TV dan para penengar Radio Raja Yang Allah muliakan Pada kesempatan yang muli ini Kita akan membahas tentang kaedah yang kedua dari kaidah-kaidah fikih, Yang tentang Al-yakinu la yazulu bisyak Al-yakinu la yazulu bisyak Yang ini Sesuatu yang yakin Tidak bisa hilang dengan keraguan Sesuatu yang yakin Tidak bisa hilang dengan keraguan Dan saya ingatkan kembali kepada pemirsa Juga para pendengar Bahawa kita kembali sekarang Yang memperoleh Menggunakan buku Karya Ahmad Sabiq Karya taala Karya Ustaz Ahmad Sabiq Karya eh, taala Ahmad Sabiq Tentang kaedah, kaedah praktis Memahami fikih Islam Dan <coughs> Kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang bermanfaat Dan kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala Agar bisa mengamalkan Ilmu-ilmu yang kita pelajari Para penyirsa Dan para pendengar yang Allah melihatkan kita akan berbicara kaedah, eh, tentang kaidah ini dari beberapa sisi. Yang pertama tentang makna kaidah, kedua tentang dalil kaidah, kemudian yang ketiga tentang eh, kedudukan dari kaidah ini, dan yang keempat tentang penerapan kaidah. Kaidah yang kita sedang pelajari adalah aliyakin. Al-yaqinu la yazuru bisyak Bahwa keyakinan Sesuatu yang yakin Tidak bisa hilang Dengan sebab adanya keraguan Ini kaedah ini harus kita pahami <coughs> Karena sekali lagi manfaatnya sangatlah besar ya. Ada dalam kaedah ini Dua kata yang sangat penting yakni Yang pertama al yakin Dan yang kedua al-syak apa yang dimaksud dengan Al-Yakin? Al-Yakin, penulis Allah Ta'ala berbicara di sini Dari eh, sisi bahasa Al-Yakin adalah Artinya kemantapan hati Al-Yakin itu Kemantapan hati di atas sesuatu Keman, Kemantapan hati atas Sesuatu eh, Diambil dari kata bahasa Arab Ya al ma'u Fil hawd mau Yang artinya air itu tenang di atas kolam Orang yang memiliki keyakinan dia akan uh, tenang ya. Dan ini hubungan antara makna dari makna logawi, makna bahasa ya, Dengan makna yang bisa kita ambil nanti dari makna yakin jadi yakin itu adalah kemantapan hati atas sesuatu. Eh adapun syak, adapun syak adalah bermakna keraguan. Syak artinya keraguan. Jadi al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang eh, tidak hilang dengan adanya syak, dengan datangnya syak keraguan. Apa itu syak? Syak itu mudahnya adalah Eh, orang bilang 50-50 50% 50% 50% 50%, yeah. 50%, 50%. Maksudnya apa? <tuh> maksudnya adalah eh, Seseorang Tidak bisa memilih Dan tidak bisa menguatkan Salah satu Dari dua hal ya eh, Salah satu dari dua hal Jadi eh, Di sini penulis mengatakan Maksudnya adalah Apabila terjadi sebuah kebimbangan Antara dua hal Yang mana tidak bisa Memilih dan menguatkan Salah satunya <tuh> Tidak bisa memilih dan menguatkan Salah satunya Dua-duanya Sama ya, 50-50 Ini syak ya. Kemudian pengurus Menyebutkan eh, Tingkatan Tingkatan E, pengetahuan ya. Yang pertama adalah al-yakin Al-yakin adalah Keyakinan hati yang ber, e, kata beliau Berdasarkan dengan dalil Ini 100% Ini <tuh> tingkatan yang paling tinggi Di bawah al-yakin Ada namanya awan Ada namanya awan Awan ini adalah persangkaan yang kuat Persangka yang e, Kuat Dia contohkan di sini. Apabila seseorang sedikit melakukan sesuatu, apakah halal atau haram? Ya. Namun perasaan yang kuat kata beliau dalam hatinya berdasarkan dalil yang dia ketahui bahwa hal itu haram, maka perasaan yang kuat inilah yang dinamakan dengan adzan. Ya. Jadi <coughs> saya lagi, ketika salah satu antara kita menghadapi permasalahan, ini halal apa haram? Ya. Ini halal apa hal, uh, haram? Kemudian kata beliau. Perasaan yang kuat berdasarkan dalil bahawa hal ini adalah haram Lebih kuat lebih, Artinya di atas 50% 75% lah misalkan ya. 78% ini haram Maka inilah adalah Dhan ya. Ada dalam hatinya Kembalikan dari dalam tersebut ya. Ihtimal kemungkinan ini adalah halal Tapi perasaan yang kuat bahawa ini adalah haram ini lebih dari 50% Maka ini disebut al <coughs> Yang ketiga uh, Adalah Syek Pertama yakin Kedua al -Ban. Ketiga Syek Syek ini 50 50 tadi dia, bisa, dia tidak bisa menguatkan salah satunya Apakah halal atau haram Nah ini ya. Kemudian di bawah Syek Ada yang disebut dengan Al-Waham Allah waham kembalikan daripada Allah Al waham kembalikan daripada Allah ya <coughs> kemudian ikhwati filah rahimah rukumullah uh, kata beliau orang yang sama sekali tidak mengetahui tentang sesuatu ya dalam dalam usul fikir dalam uh, fikir disebut dengan jahal. disebut dengan jahal. ya Jahil artinya bodoh Berarti orang tersebut tidak mengetahui sama sekali Sama sekali Kemudian beliau hafizullah ta'ala menyebutkan bahawa jahil itu ada dua Ada jahlun basid, ada jahlun murakad ya? Jahlun basid, ini istilah ya Istilah, ada al-jahlu al-basid, ada al-jahlu al-murakad <coughs> Ini para penerisa dan pendengar istilah yang uh, penting untuk kita ketahui ya? Yang mana kebodohan itu ada dua ada yang namanya jahlun basiupak. Jahlun basiupak. Ya. Yang kedua, jahlun murakab. Apa yang dimaksud dengan jahlun basiupak? Jahlun basiupak adalah kebodohan yang ringan. Ya. Orang yang bodoh, dia tahu dan dia sadar kalau dia itu bodoh. Ini jahlun basiupak. Ya. Seperti misalkan, ada seseorang yang ditanya tentang sesuatu. Orang tersebut ditanya, misalkan, dia folan. Matakan anak gua sudah terbater. Yahai si Fulan, kapan perang bater itu terjadi? Kapan perang bater terjadi? Dia berkata, tidak adri, anda tidak adri, saya tidak tahu. Nah, perkataan tidak adri, <coughs> saya tidak tahu, menunjukkan hal berajoel, menunjukkan orang ini adalah orang yang bodoh tentang hal tersebut. Dan orang yang mengatakan tidak tahu dan kemudian diam, ya dan dikatakan dengan jahil orang bodoh dan jahlinya jahlun basiat. Jahil yang ringan. Nah, ada jenis kebodohan yang disebut oleh ulama dengan jahlun murakkab. Jahlun murakkab, ini kebodohan berat. Murakkab ini kebodohan pangkat dua Ya. Jahlun murakkab. Sudah bodoh, ya. Tetapi dia Berbicara tentang sesuatu yang dia tidak ketahui itu ya? Nah, ee, Beliau berkata di sini Jahun Merakab yani Kebodohan berat adalah orang yang tidak tahu Tapi, mengeta tapi mengaku, mengaku mengetahui Orang bodoh ya? Dia tidak tahu Tapi dia mengakunya tahu ya? Misalkan ditanya kapan perang badar terjadi Dia jawab dengan jawab yang asal-asalan Jadi ya? Pada tanggal, pada tahun misalkan apa tahun lima hijriah misalnya begitu. Tahun lima hijriah, begitu. Ini kan jawaban yang salah, ya? Jawapan yang salah, ya? Hal ini namanya jahil murokkab dan banyak di zaman sekarang orang yang jahil murokkab. Orang tak tahu, tapi sok tahu, ya? Oleh karena itu para pemirsa, para pendengar radio radio yang Allahumma yaqin ada sebuah buku yang sangat-sangat bagus untuk diketahui ya ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Bakruddin Effendy bin ya itu buku sangat bagus sekali tentang jahil nama jahil eh tentang at-ta'alum tentang at-ta'alum ya beliau sebutkan di situ orang-orang yang muta'alimin atau muta'alimun orang-orang yang ee uh, uh, taulah ya ada contoh Mufti Khun Fashar Mufti Khun Fashar Ya Sebutkan beberapa contoh di antaranya Contoh Mufti Khun Fashar Bagaimana ceritanya? Ceritanya Ada seseorang yang suka dan sering berfatwa Suka dan sering berfatwa Ngomong ya, Tanpa ilmu Kalau ada yang tanya Dia fat, eh, jawab Tapi jawabnya tanpa ilmu Ya berfatwa tanpa ilmu Nah Singkatnya, kawan-kawannya tahu kalau dia ini adalah tidak punya ilmu. Tidak mengerti, tidak paham. Karena melihat kerusakan tersebut, maka kawan-kawannya berkumpul. Kemudian mereka sepakat untuk menguji si fulan ini. Yang asbun ini, yang asal duni. Ya, yang jahilnya jahil merokat. Kemudian sepakatlah mereka ya bertanya... Tentang satu lafaz yang mereka sudah sepakati bahwa lafaz ini tidak ada artinya. Yakni adalah Al-Khunfasyar. Al-Khunfasyar atau Al-Khunfasyar. <coughs> ya. Nah, Al-Khunfasyar atau Al-Khunfasyar, ini tidak ada artinya. Karena dibuat-buat oleh kawan-kawannya ini. Ini kita tanyakan Al-Khunfasyar. Ini tidak ada artinya nih. Ya, Kita coba tanya kepada si Fulan yang sok tahu ini. Akhirnya mereka... Mendatangi si Fulan yang sok tahu ini kemudian bertanya, ya Fulan, apa arti khunfashar? Ya, maksudnya, ya Fulan kita punya permasalahan, tak tahu artinya, ya khunfashar itu kita tak tahu artinya, apa itu? Nah, lihat, si Fulan ini yang jahilnya jahil merokap ini yang sok tahu dan suka berfatwa tanpa ilmu, dia terjebak di sini langsung menjawab dia dia berkata oh khunfasyar eh? khunfasyar itu eh? adalah kata dia nabatun tayyibur raihah di bi'atrafil yaman idha akalatuhul ibil aqadalah labanaha khunfasyar yang kalian tidak tahu artinya itu adalah nabatun sebuah tumbuh tumbuhan nabat, jenis tumbuh tumbuhan eh? tayyibur raihah Bau nye harum, lihat. Yang butuh di atas Yaman. Si tumbuhan ini, jenis tumbuhan ini, adanya di ujung-ujung lipoc -ujung pojok-pojok kota Yaman. Ibla akalat ibil akhod adalah Kalau dimakan oleh emta, maka dia akan mengikat susunya. Artinya susu emta tidak bisa diperas. Ini maksudnya. Maksud khun yang kalian tidak paham. Ini katanya seperti itu ya. Padahal mereka yang ngasih pertanyaan itu tahu balokun fasir itu nggak ada artinya, lalu <tuh> ya, uji untuk menguji, ya. Ah kemudian kita lihat para pemirsa ya dan para pendengar kejadian ini menunjukkan pada kita bahwa orang yang tahu itu bisa ngomong, ya, asbond dan pintar ngomong <tuh> seperti orang ini. Kemudian cukup sampai situ, ternyata tidak. Dia berkata untuk menguatkan pernyataannya dia yang berdasar salah. Ya, dia katakan Wakhoal e, wa ashairu humul yaman berkatalah penyair dari Yaman. Tiat ambil dari daripada dari syair dari Yaman lagi. Kan dia dari M itu untuk menguatkan dan anehnya bisa kan iya. <laughs> Apa syairnya syairnya hmm. kata dia la qad aqad mahabbatukum fi kama aqad al haliba al hunfashar insairnya sung yang artinya ya sung kecintaan kalian terhadap eh, kepada, ke kepadaku lhami kata hatiku hmm. seperti hunfashar mekat susu unta itu ngarangnya lu ya Cukup sampai sini ternyata enggak juga dia berkata waqala Daud al antaki fi berkata Daud al-Antaki lantak kirahnya fulan wa fulan wa fulan sampai dia berani ingin membuat hadis palsu dia berkata o wa qala uh, uh, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sampai begitu dia berani kan gitu ketika dia berkata demikian kan kaget yeah. ya ya Maka kawan-kawannya itu segera mencegah, karena hmm. tahu konfesial ini buat nama mereka tidak artinya. Hmm. Ya, akhirnya bilang, ya fulan kif, kau fulan cukup cukup. Lakut kezabt ala haula, fala takzib ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Anda sudah berdusta atas nama mereka, hmm. tetapi ingat jangan sekali-kali berdusta atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nah kecewa kalau istilah itu ya. Hmm. Ternyata cuma menguji saja ya. Nah, ini model di antara ya, model di antara uh, uh, uh, mutaalim. Orang yang tidak tahu sok tahu. Dan kata si Bekar Ruzey berapa banyak ya, orang yang seperti, seperti ini. itu. Ya. Ngomong tentang agama atau tentang sesuatu tanpa didasari dengan pengetahuan. Nah, ini namanya iftikhun fajarin. Tidak ada yang seperti ini. Asy'budul dalam bahasa kita, enggan asy'budul yeah. dan muftiun yeah. fasyar. Ya, yeah. hmm. nah, ini yang harus kita <coughs> pahami. Ya, yeah. nah itu namanya kembali. Orang yang uh, uh, uh, apa namanya, yang tidak tahu kemudian dia mengaku mengetahui. Ya, yeah. maka ini disebut jahil. Jahilnya dengan jahil uh, morokan. Ya, yeah. ini tentang jenis uh, kejahilan. Kemudian Ikhwatifillah rahimakumullah. Apa makna dari kaidah yang kita bahas? Lihat, kaidahnya adalah al-yaqinu la yazulu bis-syakk. Al-yaqinu la yazulu bis-syakk. Artinya sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan dasar keraguan. <coughs> Apa maknanya? Beliau Hazrulullah taala dalam halaman yang ke-29 menukil dari kitab Al-Madkhal Uh, Al-Fikhi al al ya? Al-Madhul Al-Fikhi oleh Mustafa Al-Zarqa kemudian juga dari kitab Al-Wajiz bahawa makna dari kaidah yang sedang kita bahas adalah bahawa sebuah perkara yang diyakini sudah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga Ya Sekali lagi Bahawa sebuah perkara yang diyakini Arti yang sudah diyakini Perkara ini yakin Ya Yang sudah terjadi Tidak bisa dihilangkan Tidak bisa digeser Kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga Yang seimbang Dalam artian tidak bisa dihilangkan hanya sekadar dengan sebuah keraguan Ya keyakinan juga sesuatu yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi bahwa itu telah terjadi kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga. Ini makna dari al-yaqinu la yazulu bisyakk. Bahwa keyakinan tidak e, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan hanya semata adanya syak, yakni adanya keraguan. Baik. Ini makna dari kaidah al-yaqin la yazulu bishah. Nah, sekarang kita akan masuk -e, ke dalam permasalahan berikutnya, yakni tentang yang namanya dalil dalil dari kaidah ini. Pembahasan tentang dalil-dalil dari kaidah ini. Eh, Ibnu Rusaih taala menyebutkan e, beberapa dalil <tuh> eh, ada sekitar enam dalil. Di antara yang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yunus ayat 69, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai yang beriman, wahaibul mukminin, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan Sesungguhnya perasaan itu tidak sedikit pun bergantung mencapai kebenaran." Ya. Kemudian di antara dalil berikutnya adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Muslim beliau sebutkan di sini nomor 362. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa'shkil 'alayhi a kharajan minhu shay'un am la fad yakrujan min al-masli hatta yasma sawtan aw yajida rihan" Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya kalau dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu itu ataukah belum Maka jangan membatalkan sholatnya Sampai dia mendengar suara atau mencium bau Ya Kadang-kadang diambil kita Sholat Kemudian datang keraguan Ini syak namanya syak Ya Buang angin atau tidak nih Yang itu. Ya Di sini Rasulullah SAW berkata Fa'ashqal alaihi Fasikal alehi, ya. Dia kesulitan menentukan sesuatu. Apakah ada yang keluar dari dirinya atau tidak dari buang angin, ya? ya bahasa kita kentut, ya. Dia keluar uh, dari dia keluar atau tidak? Nah, dia ragu-ragu tu, ya. Keyakinnya dia suci. Logonya keyakinnya suci. Kerabuan yang ada pada dia Itu namanya syak Dia bisa menentukan apakah keluar atau tidak keluar Nah Itu namanya syak Baru 50-50 ya? Tapi kan kita tahu bahawa dia sudah berwudu Dan dia suci dan dia sholat Datang berikutnya ke Syak ya? Rasulullah SAW Berkata Jangan batalkan sholatnya Sampai dia mencium bau eh, Sampai dia mendengar suara Ya, mendengar suara Dari bawah, nah, berarti Kentut nih, seperti itu Atau, mencium bau Kalau tidak ada suara, mencium bau Nah Mendengar suara, atau mencium bau Ini sesuatu yang yakin Bahwa senyawa ini batal sudah Ya, ini yakin Posisinya sudah yakin Nah, kalau mendengar suara Atau mencium bau Maka sudah, batal sudah Keyakinan dengan keyakinan ya? Tapi kalau hanya sekedar syak, Aduh, batal atau tidak ya? Hmm. Batal tidak ya? Kata Rasul, jangan keluar dari sholatnya ya? Kata Rasul, falayahrujan namina al-masjid Kata Rasulullah SAW Jangan keluar dari masjid, jangan keluar dari salatnya, dan batalkan, kata Rasulullah SAW ya? Enlihat Aliyakino la Yazulubisyak. Rasulullah SAW menjelaskan kaidah yang luar biasa dan ini dipakai oleh para ulama dan kaidah Aliyakino la Yazulubisyak. Ini kaidah kalau, eh, kalau kita pahami benar-benar kita akan bisa mengatasi banyak masalah dalam kehidupan ini. Ya? Kemudian ikhtifahilahhirahmanirahimullah. Di dahulu yang berikut yang beliau bawakan sama. ya حديث فقري والمسلم، حديث من عباد بن ثنين عن من من أبيه، أنه شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينتفل، لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجداء. Dari Abad bin dari tamannya beliau berkata bahawa ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW Bahawa dia merasakan se seakan-akan e, Ada sesuatu ini Dia merasakan seakan-akan kentut dalam sholatnya ya, Buang angin dalam sholatnya Maka Rasulullah SAW Janganlah dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar suara Atau mencium e, bau Ini kata Rasul Sallallahu alaihi, alaihi wa alaihi wa sallam Dalam berikutnya ya, Yang beliau sampaikan adalah dari Habib uh, Said Al Kudri radhiallahu an. Rasulullah saw bersabda, "Iba shak ahadu fi salatih, falam yadri kam salat thalata am arba'an, fal yatrahish Kata Rasul, kata Rasul asalnya, "Anda ragu-ragu dalam salatnya. Dia tak, enggak tahu, apakah sudah tiga atau empat? Maka kata Rasul saw, "Faliyat rahish shak. Hilangkan, tinggalkan keraguan itu." Well yabni ala mas dan bangunlah di atas sesuatu yang yakin. Tuna Yes, judul saja an Yuslim. Kemudian naknya dia sujud, ya, sujud dua kali sujud. Jadi yani maksud sujud sahwi Khabla an Yuslim. Sebelum dia uh, salam. Fiin kana sallahu masya Allah lahul salatuhu, wain kana sallah itmaa, fiin wain kana sallah itnaman li arba'in kana taat riziman li syaitan. Khabar Rasul. Kalau ternyata dia itu sholat lima rokat maka kedua sujud itu bisa menenapkan sholatnya. Dan jikalau ternyata sholatnya sudah sempurna maka kedua, eh, kedua sujud itu bisa membuat jengkel shiopon. Ya ini hadis Nabi saw tentang eh, dalil bahwa allahyakin la ya zulubishak. Kemudian saya loncat satu dalil ada satu dalil dari Abu Umar radhiyallahu an. Hadisnya e, riwayat Al-Imam nasai dengan sanad yang sahih kata Rasul, "La tasum hatta tarawu." Jangan kalian puasa sampai kalian melihatnya. "Wa la tufthiru hatta tarawahu fa in ghanna 'alaykum faftiru la." Dan jangan berbuka. Ya. Artinya jangan um, menyatakan kita masuk ke Syawal boleh kita tidak berpuasa. Sampai juga kalian melihatnya Ini melihat Hilal فَإِنُّ وَمَّا عَلَيْكُمْ فَقْدِرُولَهُ Kalau Hilal itu tertutupi mendung Maka sempurnakan hitungan bulan tersebut Ya Nah ini juga kita lihat ya Bahwa Al-yakin layazullah bisyak Memasuki Ramadhan dan keluar dari Ramadhan Mesti dengan keyakinan Ya ketika ragu-ragu Ketika ragu-ragu Maka hendaknya Ya kita mencari keyakinan Mencari keyakinan ya. Di sini eh, ketika mengemeter hadis yang mulia ini Imam Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid Kata beliau berkata Bahawa sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan Namun hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan juga Karena Rasulullah s.a.w. memintakan manusia Agar tidak meninggalkan sebuah keyakinan Tentang keberadaan mereka masih dalam bulan sya'ban Kecuali dengan sebuah keyakinan Yang ditandai dengan melihat hilal Ramadan Atau menyempurnakan Bilangan bulan Jadi tiga puluh Dan para pemirsa Juga para pendengar ya Berbicara tentang Ramadan Alhamdulillah sedikit eh, Sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya Dan kita berdoa Minta kepada Allah s.w.t agar kita bisa bertemu dengannya diberikan umur panjang ya dan itu merupakan ya, kalau e, merupakan keutamaan yang sangat besar orang yang diberikan umur panjang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini keutamaan yang sangat sangat besar keutamaan yang sangat sangat besar oleh karena itu Hendaknya kita perhatikan hal ini harus kita syukuri ya? banyak diambil kita cari diskon ya cari diskon kan ya nah Orang yang beriman itu hendaknya tahu bahawa di bulan Ramadan banyak diskon amalan dengan amalan yang sedikit pahalanya berlimpah-limpah Allah kasih dan ada satu malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum mukminin ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW dicari oleh para sahabat Rasulullah SAW ya, oleh kaum kaum oleh kaum yang bertakwa yakni satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa dan ya, menjumpainya Amin ya Rabbal Alamin Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya e, Kerudukan kaidah ini Lihat halaman 34 e, Kita lihat perkataan Imam Munawawi Rahimahullahu Ta'ala kaidah ini adalah sebuah kaidah pokok Katanya Munawawi ya Yang mencakup semua permasalahan dan tidak keluar darinya kecuali beberapa masalah saja. Jadi kaidah ini sangat-sangat agung. Kaidah ini sangat-sangat luas maknanya. Oleh karena itu hendaknya kita semua ya, memahami kaidah ini. Al-Yaqinu la yazuul bishabd dalam semua hal. Kekiyakinan ulla yazu lubishak bawa keyakinan tidak akan bisa menghilangkan bawa keyakinan tidak akan hilang dengan adanya syak keraguan ini keadaan juga bisa, masalah masalah uh, dalam masalah akidah dalam masalah akidah ya anak kasih contoh kita punya saudara Muslim mukmin kawan-kawan kita mukmin yakinnya dia Muslim dia mukmin ya ketika ada syak keraguan. dia muslim atau mu'min. dia muslim dia atau kafir ya anu gitu keraguan muslim atau kafir ini kan syak apalagi uh, uh, misalkan cuma waham cuma waham ya maka enggaknya kita tahu kaidah inilah yang menentukan juga di antaranya al yakin la yazulu syak yakinnya dia muslim dia mukmin bukan kafir maka kita hukumi kawan kita muslim dan muslim dan bukan kafir ini keadaan sangat penting sekali ya. Misalkan eh, sekali lagi, misalkan ada orang ya, eh, sedang kita muslim dituduh kafir, bukan kafir karena eh, datang keraguan datang keraguan tentang bulan kafir atau tidaknya atau misalkan pemimpin muslim dia sholat dia puasa, dia zakat pemimpin muslim datang ada orang yang mengatakan dia kafir. Ya. Ah, lihat kita pakai ini, alyakin la yuzulu bi syak. Alyakin la yuzulu Ini satu hal di antara dalil ya, yang bisa kita gunakan untuk menentukan hukum. Ya. Dan membuat kita ini menjadi kuat dalam kita bersikap, dalam kita berkeyakinan, dalam kita uh, bertindak. Al-Yakin la yuzulu bisyak Baik, ikhwati fila rahimu wa'alaikumullah eh, Penerapan kaedah ya, Ada banyak penerapan kaidah Dan contoh-contohnya luar biasa Sangat bagus sekali disebutkan oleh eh, Ustaz Ahmad S.W.T dalam buku ini Kita sebutkan tiga permasalahan Karena eh, kita tidak punya banyak waktu ya. <tuh> Yang pertama apabila ada seseorang yang yakin bahawa dia telah berwuduh ini contoh penerapan ya apabila ada seseorang yang yakin bahawa dia telah berwuduh lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal terlum dia ragu-ragu batal atau belum? nih dia yakin sudah berwuduh kemudian ada syak aduh saya batal enggak ya kita lihat maka dia tidak wajib berwudu lagi karena yang yakin adalah sudah berwudu sedangkan batalnya masih diragukan. Masalah batalnya masih sisa, masih 50-50 batal -50, atau tidak, tapi dia sudah yakin dia berwudu. Maka dia pegang bahwa dia sudah dan masih dalam keadaan suci dan tidak wajib wudu lagi. Kan bisa kita terapkan. Kalau kita tidak punya keadaan ini ketika kita uh, berwudu ada syak wuduk lagi, ada syak wuduk lagi, ada syak wuduk lagi, ya. Belahkan diombang-ambingkan dengan syhatan karena kebodohan, ya. Karena kebodohan. Baik, contoh yang pertama. Contoh yang kedua <coughs> adalah begitu pula sebaliknya. Apabila ada orang yang yakin bahawa dia telah batal wudhunya, ya. Namun dia ragu-ragu apakah dia sudah berwuduk kembali atau belum. Ada orang sudah yakin belum keadaan tidak suci, tidak suci, ya kan? Terus, nak dia sudah, wudu atau belum nih? Hmm. Ya, yakinnya dia enggak wudu. Yeah. Pas mau sholat saya sudah wudu belum ya, kan itu? Bagaimana? Hmm. Ya? Hmm. Maka perlu ambil keyakinan, eh, yakinnya dia adalah belum, hmm. belum berwudu, ya, dan ketika dia mau sholat maka wajib berwudu. Ya, Di sini dikatakan Namun dia ragu-ragu apakah dia sudah berwudu kembali atau belum Maka dia wajib wudu Karena yang yakin sekarang adalah batalnya wudu Ini harus kita pahami baik-baik Contoh yang ketiga dan contoh terakhir Adalah Barang siapa yang berjalan di perkampungan Lagi jalan di perkampungan Nepet di pinggir rumah jalannya mm -hmm. Lalu kejatuhan air dari rumah seseorang di lantai dua ya. Jatuh air Pes, netes ke kepalanya Atau ke telinganya atau ke hidungnya Atau ke tangannya atau ke kakinya Atau ke bajunya ya? Yang mana ada kemungkinan bahwa itu Adalah air najis ya? Maka dia tidak wajib Mencucinya karena pada dasarnya Air itu apa? Suci ya? Al aslu ya, Fil asya' tohar Hukum asal sesuatu suci ini hukumnya yakinnya bahwa air itu suci. Ya. Hmm? Bahkan Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu bersama eh, sahabat-sahabatnya eh, lagi berjalan kemudian ada birkah, heeh, kolam eh kolam kemudian eh, ada yang bertanya kepada sahibul birkah, eh, sahib kolam tadi, ini air suci atau tidak? kata Umar bin Khattab, jangan jangan jangan habarkan mm -mm. ya, jangan habarkan maksudnya apa? hukum mm -mm. asal air itu suci, okay. ini yang harus kita pahami <coughs> <coughs> ya dan asal hukum ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan ini ragu ini air yang netes ke tubuh saya ini suci atau najis ya, kan keraguan 50-50, dia tidak bisa menentukan ya Sejuta najis. Nah, kecuali, nah kecuali nya, kecuali kalau didapati sebuah tanda-tanda yang kuat bahawa air itu najis, misalkan bau pesing, hmm. ya yeah. dan lainnya, ya. Yeah. Yeah. Maka ini <coughs> kita hukumi, nah yeah. najis. Yes. Alhamdulillah. Ini yang bisa anda sampaikan. <coughs> ya, Insya Allah hutang dan masih contoh-contoh lagi yang sangat manfaat untuk kita perhatikan nanti kita akan apa namanya? tambahkan contoh-contohnya dari kaidah yang sangat besar ini. Ya, jadi pada hari ini kita berbicara tentang al yaqin la yazulu Ini bisa diterapkan dalam banyak hal. Di antaranya orang menikah. Mm -hmm. Ya. Orang menikah si misalkan Ahmad menikah dengan Zainab. Kemudian sudah yakin akad sudah selesai dan seterusnya. Kemudian ada cacat, nah itu. Nah, si Ahmad ragu Cerai belum ya? Yeah. Shad yeah, 50-50, cerai belum nih Nah, keraguan ini Ya Dalam bahasa apa namanya? Shad Ya Keyakinannya apa? Dia sudah menikah mm -hmm. Maka apa? Maka nabaknya si Ahmad memegang bahwa keraguan itu tidak bisa menghilangkan Yakin itu saya yakin, Bapak Yazid lebih syak. Tetap Ahmad dan Zainab masih sama istri Tidak batal, tidak gugur, karena hanya sekedar adanya syak kebaguan. Wu oh, ini banyak sekali contohnya. Dan eh, asyik contoh keedah ini. Ya, Jadi ini saja yang bisa anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya, dan kita buka tanya jawab sebentar. Ya, eh, mudah-mudahan eh, apa yang kita sampaikan, bisa eh, kita eh, cerna. Dan bisa kita pahami, selebihnya kita meminta pahalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Barakallah Fikum wa Kalau sudah rasa, terima kasih atas materi dan juga penyampaian, penerangan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari subahasan sesuatu yang yakin tidak bisa menghilangkan kera Tentang. keraguan, sebenarnya. Dan Nuhuatulislam tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Dihilangkan ya, karena keraguan. Nuhuatulislam yeah. bagi anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi nomor kami. Seperti biasa di 021-823-6543 Sebutkan nama dan alamat anda dan pertanyaan Kami harapkan berkesesuaian dengan pembahasan di pagi hari ini silakan telepon yang pertama Halo Halo Assalamualaikum, Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam, Pak Hari dari Klendel silakan Pak Hari ini. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bu, eh, Mohon maaf eh, Bapak suaranya agak disikit keraskan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini menanya nih Orang yang punya penyakit eh, Sering buang air kecil Sama sering Buang angin gitu ya Ya. Itu Kan katanya Dipemolehkan eh, Satu kali udu Untuk berkali kali dia buang kecil, kalau dia kalau dia gak bisa nahan gitu. Bisa diulangi. Ya? Pertanyaan An saya. Uh, Mohonlah diulangi kembali, Pak Hari, agar bisa saya bisa menyimaknya. Orang yang kena penyakit, terus yeah. buang air kecil sama buang angin atau mm -hmm. atau buang angin gitu ya. Tak yeah. yeah. bisa nahan gitu. Yeah. Itu satu kali uduk untuk satu kali solat apa satu kali uduk bisa untuk satu solat wajib, beberapa solat sunat gitu. Mm -hmm. yeah. Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua masalah masalah hilal. Kan ya. disebutkan kita menggenapkan sahabannya 30 hari. Hmm. Sementara sahabannya itu dihitungnya tidak dengan hilal, dengan hisap gitu. Ya. Sementara mungkin orang hisap sudah menghitung besok sudah jatuh satu Ramadan. Ya. Tapi karena tidak kelihatan digenapkan 30 hari. Hmm. Karena sahabannya itu dihitung dengan hisap, dengan hilal. Bisa-bisa ya. saat ini sudah salah. Sudah ya. benar 30 hari kadang karena, karena, karena mendung, ya. karena cuaca tak buruk, tidak kelihatan. Itu gimana Pak Ustaz? Baik. Selamat malam, Pak ba Hari. -hari. Ya, ba -hari. Ya, nah, Pak satu pertanyaan satu orang ya. Hmm. Nah jawab uh, masalah yang kedua ni. Yeah. Uh, masalah yang kedua tentang uh, masalah royah sama uh, apa masalah hilal. ya hilal. Uh, Masalah hisab dan masalah hilal. <coughs> Tapi tentang ibadah uh, som masuknya kaum muslimin ke dalam bulan Ramadhan atau keluarnya kaum muslimin dari bulan Ramadhan masuk ke bulan Syawal, bulan syawal ya. Yang dengannya tidak berpuasa ini kita harus melihat bukan dari satu dalil mm -hmm. dari banyak uh, dalil. dalil ya dari banyak dalil <coughs> betul bahwa Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda la tasumu hatta tarawu wa la taftiru hatta tarawu in ghamma alaykum faftiru lah. Janganlah kalian berpuasa, sehingga kalian melihatnya, melihat hilal. Jangan kalian berbuka, sehingga kalian melihat hilal. Kalau terhalang dengan awan, maka genapkan hitungan bulan tersebut menjadi 30. <tuh> nah, ini tentang masalah kita masuk bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan. Sunnahnya adalah dengan Hilal. Ya. Di tanggal yang ke-29 di bulan Syaban, hendaknya, ya, bagi yang memiliki kemampuan untuk melihat Hilal, ya, dia lihat. Ya, sudah keluar atau belum? Ya. Dan Alhamdulillah, kita hendaknya husnudhan. Ya. bahwa pemerintah kita itu sudah menerapkan uh, masalah ini dikirimlah di beberapa titik untuk melihat hilal. Walaupun tentunya kita uh, yakin bahwa perbuatan perbuatan manusia ada kekurangan, ya, ada kekurangan dan seterusnya. <tuh> Tapi ini sesuatu yang sangat positif yang kita melihat dari pemerintah kita, ya dikirim. Berautusan untuk melihat hilat. Baik. Bagaimana kalau dengan hisab dan sudah ditunggu dengan hisab? Tentunya jawabannya mudah saja. Mudah saja. <tuh> Ada hadis yang lain. Bahwa tentang masalah berpuasa dan keluar dari puasa. Itu hendaknya kita berpuasa dan berbuka dengan manusia. Dan manusia. Ya, karena ini adalah ibadah yang besar. Ibadah menjekut kebanyakan kaum muslimin. Oleh karena itu, kita lihat hadis Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam, "As-sowmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yufdhirun nas." Ya, bahwa berbuka itu di mana manusia eh berpuasa itu di mana manusia berpuasa. Di mana di hari manusia berpuasa. Dan berbuka di mana di, di hari manusia ber ber uh, berbuka. Ya. Yeah. Oleh karena itu, ketika kita melihat hadis ini maka hendaknya kita kembali kepada uh, hukumah kita masing-masing ya di negeri kita di negeri kita kalau misalkan pemerintah kita belum mengumumkan puasa ya kita tidak berpuasa kalau misalkan mengumumkan beget puasa nah kita berpuasa kita serahkan kepada ulil amri Karena manusia menguasai di situ adalah ulil amrinya. Ya. Dan ini juga pendapat dari para ulama. Seperti misalkan Syekh e, Bin Bas Al-Bani rahimahullah ta'ala juga dalam masalah matla' berbeda. Syekh Bin Bas rahimahullah ta'ala berpendapat bahawa setiap negara punya matla'nya. Artinya apa? Setiap negara boleh melihat hilal masing-masing dan... Menggunakan dengan hilalnya Untuk menentukan puasa atau tidaknya Dan keluar di puasa atau tidaknya Ya yeah? nah, Kalau pendapat saya Albani tidak -e Wehdatul matalib <tuh> Artinya satu matlaq Kalau sebuah negeri Islam melihat matlaq Melihat hilal Maka wajib seluruh negeri Islam yang ada di dunia ini Memakai hilalnya Tetapi kenyataannya dan fatwa-fatwa beliau juga Beliau ya, beliau menyarankan kepada kaum muslimin Yang hidup di negeri-negeri Yang berbeda-beda itu Untuk ikut dengan pemerintahnya Untuk ikut dengan pemerintahnya ya. Ini yang harus kita pahami ya. Karena untuk masalah besar kaum muslimin ya. Karena apa? Bagaimana kita bisa bersatu Atau kaum muslimin bisa bersatu satu dunia ini satu satu bumi ini, kalau di negerinya saja, itu berpecah-pecah sendiri. Ini yang difatwakan oleh Syaikhul Banisurahulahulillah Taala. Ini fatwa yang luar biasa. Ya, oleh kerana itu, tidak layak, tidak pantas bagi seorang dai atau ustadz atau apapunnya, itu mengumumkan sendiri tentang puasa atau tidaknya, ya, kapan puasa dan seterusnya. Ini dikembalikan kepada uh, hukumah lebih baik, dikembalikan kepada pemerintah. Walaupun dengan hisap, walaupun dengan hisap, ya? tetapi tetap sunnahnya kita kembali kepada kepada e, yang namanya adalah yang namanya e, rokiah, rokiah. Ya? Karena sekali lagi dalam masalah ini kita tidak melihat satu dalil, tapi melihat dalil-dalil yang lain dan melihat juga masalah atau modal dalam masalah ini. Jadi pembahasan ini sangat sangatlah luas. Wallahu a'lam. Biswal. Nah, Mustat. Barakahil Fikr Majazah kalau heran. Dan kami akan bacakan pesan uh, singkat yang telah masuk Mustat dari Abdullah yang bertanya di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz Ayah kami dulunya bekerja di bank konvensional. Sehingga <tuh> saat ini beliau sudah meninggal sehingga dia mewariskan harta dari hasil kerjanya. Nah, saya ragu Ustaz Apakah harta yang ditinggalkan oleh bapa saya ini? Halal atau haram untuk saya nikmati bersama keluarga. Mm -mm. Ya. Yeah. Mm. Uh, sekali lagi, dia bapaknya meninggal. Iya. Yeah, dulu kerja di bank konvensional. Mm -mm. Artinya sekarang sudah meninggal dan mewariskan harta dari hasil mm -mm. kerja tersebut. Apakah harta tersebut halal atau tidak untuk uh, dinikmati kami sekeluarga, Ustaz? Iya, iya, iya. Ini butuh yeah. fatwa ya? Ya. Yeah, uh, cari pertanyaan lain dulu. Nasak Barokahul <tuh> Fikum. Kami akan bacakan pertanyaan yang berikutnya yang telah masuk. Kami akan bacakan dari Lina di Celduk. Besok saya suka ragu-ragu. Salat saya terkadang perasaan seperti buang angin. Padahal saya tidak merasakan ada bunyi dan bau. Mm -mm. Tapi selalu saya ragu Apakah sah atau enggak Salat saya tersebut Ustaz? Ya, Tadi ya. Salatnya sah Tetap mm. Nanti jangan perhatikan mm -hmm. Keragu-raguan itu Pakai kaidah ini Al-yakinu la yazul mm. abisyaq Bahwa keyakinan tidak, eh, tidak hilang Karena adanya syak keraguan mm. Tadi had Hadisnya sudah saya sebutkan Hadis Abu Hurairah Dan hadis Tadi ya Yang setelahnya Nah Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Umu Abdullah di Jakarta Ustaz iya, iya, iya. Nah, bagaimana Ustaz kalau kita sudah wudhu, mm -hmm. sudah suci, kemudian melewati kamar mandi Yang yeah. bagian bawah pintunya itu terbuka Ustaz Sehingga saat kita lewat, mm -hmm. kita tertipat air dari dalam kamar mandi tersebut Kita tidak tahu itu air najis atau bukan Nah, apakah wudu kita ini... Uh, Hmm. Sah atau tidak atau harus wudhu lagi berlama jizat. Iya. Nah, tidak ada hubungannya dengan wudhu lagi tercepat dengan air tersebut. Hmm. Ya, ya. Tapi kita <coughs> harus e, yakin, mengaljakinlah hmm. ya. Yazidu bishad. Ya. Artinya kecepatan air najis tidak membatalkan wudhu. Ya, ya, ya. Kecipatan ada dua masalah di sini. Hmm. Masalah yang pertama kecepatan air najis, Misalkan ya, hmm. Kecipatan air najis walaupun betul najis itu ya, hmm. maka tidak membatalkan wudu hanya bercuci saja. Ya ya. Ya, ya. ya karena membatalk yang membatalkan wudu ya, bukan itu. Ya maaf Ya. Kait. Tetapi masalah yang kedua, kaidah yang kita sedang bahas adalah al yakin lah ya sudah bisa. Hmm. Kalau kita kecepatan air, maka kita lihat hmm. ya, bahwa hukum asal air itu suci. Hmm kom asal air itu suci. Oleh karena itu kita katakan suci. Baik. Ya tidak najis walaupun kecepatan air. Kecuali kalau misalkan pas kita lihat hmm. bau ya tadi bau yang tadi. Oh berarti itu ada air, air, air pancing itu. Eh, ya. itu sudah jelas kalau itu najis ya, ya, harus tinggal harus dibersihkan. Adapun wudunya wudunya enggak batal. Hmm. Ya. Hmm. Ayo Jadi ingat ta yakin laizulu bisat. Allahu a'lam bisat. Nama sini, ya. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang Allah mengudakan. Karena koida ini sangat besar, InsyaAllah Taala kita akan sambung dalam pertemuan berikutnya. Dan kita minta maaf karena ada hal yang eh, apa namanya yang harus eh, diselesaikan. Ya. Mudah-mudahan eh, pertemuan kita ini sedikit bermanfaat. Dan kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Allah memberikan kepada kita semua ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, ashadu ala ilahi ila anta, astagfirullahalaihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.